Kapitel 10 Da sa Jehova til Moses, «Gå in til faro, for jeg, jeg har latt hans hjerte og hans tjeneres hjerter bli uimottagelige, for at jeg skal kunne gjøre disse mine tegn rett foran ham, og for at du skal kunne forkynne for din søns og din sønnesøns ører hvor strengt jeg har gått fram mot Egypt og mine tegn som jeg har satt i verk blant dem. Og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova.» Moses og Aaron gikk da in til Pharaoh og sa til ham, «Dette er hva Jehova, hebrerende skud, har sagt. Hvor lenge skal du nekte å underordne dig under mig? Send mitt folk bort, så de kan tjene meg. For hvis du fortsatt nekter å sende mitt folk bort, se, da bringer jeg gresshopper inn over dine grenser i morgen, og de skal dekke jorden synlig og overflate, og det vil ikke bli mulig å se jorden.» og de skal rett og slett spise opp resten av det som har sluppet unna, det som dere har igjen etter hagle, og de skal sannelig spise opp hvert spirende tre dere har på marken. Og dine hus og alle dine tjeneres hus og husene i hele Egypt skal bli fylt i en grad som dine fedre og dine fedres fedre ikke har sett fra den dag de ble til på jorden inntil denne dag. Dermed snudde han seg og gikk ut fra fara. Deretter sa fara hos tjenere til ham. «Hvor lenge skal denne man vise seg å være som en snare for oss? Send mennene bort, så de kan tjene Jehova sin Gud. Forstår du enda ikke at Egypt har gått til grundne? Moses og Aaron ble så ført tilbake til Farao, og han sa dem, «Gå og tjen Jehova deres Gud. Nøyaktig hvem er det som skal dra?» Da sa Moses, «Med våre unge og våre gamle skal vi dra, med våre sønner og døttere, med våre saur og vårt kveg skal vi dra» for vi har en høytid for Jehova. Han sa deretter til dem, «Måtte det vise seg at Jehova er med dere når jeg sender dere og deres små barn bort? Se, dere har tvert imot noe ondt for øyet. Slik blir det ikke. Vær så god å dra, dere som er sunne og sterke menn, og tjen Jehova. Det er jo det dere søker å oppnå. Dermed ble de drevet ut fra fara Jehova sa nå til Moses, Rekk din hon ut over hele Egypts land etter gresshoppene, slik at de kommer in over Egypts land og spiser opp alle planter i landet, alt som hagle har latt bli tilbake. Straks rakte Moses sin stav ut over Egypts land, og Jehova lot en østavvind blåse over landet hele den dagen og hele natten. Morgenen kom, og østavvinden førte gresshoppene med sig. Og gresshoppene begynte å komme in over hele Egypts land og slå seg ned på hele Egypts område. Det var en svært tyngende plage. Før dem var det aldrig på den måten kommet gresshopper som dem, og etter dem vil det aldrig komme noen på den måten. Og de dekket etter hvert hele landets synlige overflate, og landet ble mørkt. Og de ga seg til å spise opp alle plantene i landet, og all frukten på de trærne som hagle hade latt bli tilbake. Og det var ikke noe grønt igjen på trærne eller på plantene på marken i hele Egypts land. Farao skyndte seg da å tilkalle Moses og Aaron, og sa, «Jeg har syndet mot Jehova deres Gud og mot dere, og tilgi nå min synd bare denne ene gangen, det ber jeg der om, og bønnfall Jehova deres Gud om at han må vende denne dødbringende plagen bort fra meg.» Så gikk kan ut fra Farao og bønnfalt Jehova. Da lot Jehova det slå om til en meget stiv vestavvind, og den førte gresshoppene bort og drev dem ut i Rødehavet. Ikke en eneste gresshopper ble latt tilbake i hele Egypts område. Jehova lot i midlertid faraos hjerte bli forherdet, og han sendte ikke Israels sønner bort. Jehova sa da til Moses, «Rekk din hånd ut mot himlen slik at det kommer mørke over Egypts land, og en kan ta på mørket.» Moses rakte straks hånden ut mot himlen og det kom så et tykt mørke over hele Egypts land i tre dager. De kunne ikke se hverandre, og ingen av dem reiste sig fra sin plass på tre dager. Men for alle Israels sønner viste det seg å være lys der de bodde. Deretter tilkalte fara og Moses og sa, «Gå og tjen Jehova! Bare sauen og kveget deres vil bli holdt tilbake. Deres små barn kan også dra sammen med dere.» Men Moses sa, «Du selv skal også gi oss slaktoffre og brennoffer i våre hender, ettersom vi må frambære dem for Jehova vår Gud.» og vår skal også bli med oss. Ikke en klov skal få bli igjen, for det av dem vi skal ta noen når vi skal tilbe Jehova vår Gud, og vi vet selv ikke hva vi skal frambære i tilbedelsen av Jehova før vi kommer dit. Da lot Jehova faraos hjerte bli forherdet, og han gikk ikke med på å sende dem bort. Så faraos sa til ham, «Gå ut fra meg! Våk deg! Forsøk ikke å se mitt ansikt igjen, for den dag du ser mitt ansikt skal du dø.» Til dette sa Moses, «Slik har du talt. Jeg skal ikke forsøke å se ditt ansikt igjen.»